يا أَيُوهَ النَّاسَ وَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ خَنَطُكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سورة بكران يَوِشْتَمْنَ بَعَيَا مَقْقِعَيَةٌ مُكِدَ مُنَعْتِكَانُ مُتَعَلْ نَكْسِ اوز دی جائے کہ انا جنجلال بکرہ انسانیت تدعوی طور گئی قرآن کے قلن اکل رازی یا ایوہا اللذین آمنوئے لکی نو صرف مسلمانان تدعوی طور گئی اور بازی جائے کہ قرآن کے رازی یا ایوہا الناس نو پردے کے خطاب دولو خلقو تھا ہم کافران ہوتا ہم مسلمان ہوتا ہر مقلب انسان تبدی کے خطاب دیگر ماندار کو خلق تو خدا پي الله تعالی خپل عبادت ترپ رب وحدانيت بیان کړه دلیل سلوال پسی اللہ دلیل بیانی اللذی خلق اکم زکا ازادت پیدا کریه نو پیدایش دار تاسو که اللہ در کرده جکم زاد پیدا کرون کرده نو عبادت داغا پکار دی یو دلیل پیدایش او کرده ستاسو پیدایش ام من قبل کن او دا آن اکسان ام کرده جکم ستاسو نولان دی نو که ستاسو نولان دی او کم روز دیدی اگنی بیزی کرد د ټول په پیدا یې هغه الله ته درته عبادت چې تاسو کوي چې لکه څنګه چې تاسو د الله عبادت کوئ نو ربونا نو بچي ځکه چې انسان د الله عبادت کوي نو پدې سره د ګنامو څخه یي حدیث کې راځي پیغمبر مسرط والسلام د صحابي بارکوبه له شل پلان کې صحابي د شپګلانه یني پلان کې قسم یو قسم یاد شه هغه اللام به اداکارو اداکارو کایم زم کای پیغمبر اسلام ته پر مه دې انسان ناموس د زړه غونانه منکی او الله پر مه یې وښتمه سيکار کله الله تعالی پر مه ان صلاه تنه عن القشای والمنکر بهشکه مسجد دمن کوون کله من کسلی دره ايل قشای والمنکر د بی حیا کارو کار کارونو اعلام فرمائی او بودو ربکم عبادتو کئی نسجل ہوشی لعل لکم تک تکوندی دا پارا چتاسو پریزگار شاید بنا نفت شاید نا عبادتو کئی او دا چتاسو پیدا کری در مفقر اللوی جعلا لکم اللر مواد دا تربیت کم سیزون دا تربیت دنیا کے اغیس تاسو دا پارا پیدا کری دی جعلا بمانا خلقا لكم ستاسو لكم لکم مستاز لپاره پیدا کړی دي لکم خبر ته اشاره ده چې زما کوم ستاره لپاره پیدا را جعلنا لکم يردا أغذت تجماک مستاز لپاره ګرځولې را زما کړه دې مسلمان لپاره تدې عبادت كون کی لپاره کم چې الله عبادت کوي زما کړه الله لپاره ګرځولې زما کړه دوران او سماع بنا او دا چت دا. اسمان مستاز لپاره چټګ ګرځولې ما اسمان په منځله ده چپ دې جو او وسما بنا حسمن په منځله د بلډنګ دی بنا چرته انسان فوجي دی کائنات خدا په منځله دې او پورزمت په منځله دې مستریش اسمان په منځله دې چې تاود کورشه دغه ستوري او ماءو مرځ دا په منځله دې لټون دا او مختلف پکې خوراکونه شو خورکي خوراکونه ویناو د دې کائنات کې د انسان لپاره مختلف روتې دي او مختلف میوه دي مختلف پسونه دا په کوم د خوراک شو دا ټول کائنات الله ستاسو لپاره جوړه دي ادي ټول کائنات کې داس د خور د څنګه چور کې سہولت موجود ده د کائنات کې ستاره په سہولت موجود ده الله فرمایي مداګې او بلدہ وانزل من السماء ما را ورويدي را ورويدي داسوريته مستعصده فار ما ان ابو نوبيا باخ پس راواسري دي بيو کو سره مينت کا مراد دي ميونه رزقلكم چباز دي ويست داس دبار رزقته من السماء رزقلكم باز دي ميونه خدږه فار نو بازي مي ودار به دا زم داري مي وي هغه انسان کي او بازي داشي چاغه انسان نه ميوي را و بازي دي هغه ستاسو لپاره رزق او خوراک ته نو پیداي شي هر د ورځې ما داس مانيندر له برزوري دي او رزق او خوراک اندر کړه دي چې کله دا کولر سن الله کوي دي فنا د جالو لله ان دارا دا لن خطر شریکان مدرزا وانتم کال منادا سحال کې چتا سو کوي گئے ارس کوئے گئے جدا ارس اللہ کردی نبیادا اللہ دعا کرنا کارواخوے دعا اللہ سرسوک شریف مدرز دعا اللہ سرسوک شریف مدرز دعا اللہ سرسوک شریف مدرز دعا ایبار ورپس یہ آیت کی بھلا مسئلہ ذکر کی وَإِن كُن تِمْ فِي رَعِبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا قرآن بارک کے بعد خلق و شک جدا دعا اللہ کتاب نے دے ما اللہ دے خلق و تا چې نن یو ورته په چېرې په دې خبره کې استاسو شګې چې د الله کتاب نه دی نو تاسو دا سئونه جیو قراتم د دې قران په یو سورته راړې مقابلایو کې نو کوم مقابلایو وکړه نو تاسو انسانانه د دې په شان قران و نو بس پته ولګې چې کله تاسو د دې په شان قران راو نور وغیرہ وغیرہ نو بس پته ولګې تاسو د قرآن جوړو او محمد علي اوګه چرې ده قرآن او قرآن له مقابله مونږ نکلام نبی الله تعالی د 6000 ذکر کې ښا پر کسي آيات کې بیا الله تعالی د 6000 ذکر کې چې فإلم تفعلوا ولن تفعلوا حدا کار مونږ نه کول شي اند کې تر قیامت اند شي ولن لن پر د استقبال اند زمانی لن تفعلوا هرږي نشي کول او لن کې تاکید د استقبال هرږي نشي کول نو چې نه مقابله کول شي او بیا عینات کوي قرآن کی شک کاوائی چی نئی قولش ہے نئی مقابلہ و انسان در کیامت در آلیشی او بیان ایمان در آلیل واللہ برمائی اینات پری لے گوائی بیا خطرناکہ خبر در زان دور نوچ کے او کم پور دنیا پشانتینا اللتی و اود و انسوال اجارہ اغور چلاغی خشاک بیا انسانا نوکانی نیخ بیا صح آزاب دے کانی مراد د الله نبی عباس فرمایله د کبرت کانی دیه عام دنیا کانی دی خدا بوکه شو او چې کوم د کانی پښنده انسان دی چې ایمان نه راړي کانی نه خان د توحید نه د کی او قران نه د نموت اثر کی دا کانی دی یو دغه ظاهری کانی یو د انسان چې پښنده کانی دی د کافر کانی دی او کوم شو ها او ایت او اس نا اللہ ماضی سے غیر استعمال پر. کرو تیار قریشوے دے او چی کلتیار قریشوے دے ما آغا خالا خبر غلق اشوہ سوک شوائی قرآن جنت لاو سپوری میرے تیار آئندہ کیوہ تیاری ہی او قرآن بارک اللہ اوپر مہین کن دن پیرے پر ذہن تبازی خلق اشکال کے ایرازی چیئے رکھ کتاب کے اللہ تلا ہوئی لارے بپیہنی کی شک نہیں چھتا او جن توی کتاب ندی دوه خبر کیست تارز نشته ها الته وش کې نشته باید چې دونه کې شک نه غو بازه بیا وړانده داز شکي فلکی نغې په طبيعت کې شکیتاس نه غوړې او فزخه خبا کوي او خوان کې بیا مشکې نغې کې شک نه او خوان به شکته یا یو سره خبا کوي او بل سره په شک کې حاننجا ورچې سند ځاله زمينه شک نه او غځبان لري هر سره دا ان قران نشته پوبیان که تاسو شکی زغپل شکو واسه بلشت په دي طریقو واسه چې تاسو دې تم د پیغمبر اسلام خبری وایي چې د محمد جو کړنه تاسو دې په جهان انسانانو ته هنه لیکل کړی دې نه پدایي کړی را اني سه تعلیم کړی دې زوړ شتا څو دې په شان قران نه سره تو مرات قران په دغه بیا دې کتاب دې بیا خبره ختمه او کرامانو دې تاسو عنایت پر ازید کړو او دې عنایت دې زید ډاره دې وإن كنتم کثرة سویر بنت شککی تیر بن مما تشکی مما ذا شنا نزلا علی عبدنا مما زل کڑے پابند خپل باندي فاتو بسوره مم مثله تفرت به صورت, صورت باندي په مثل او یو ځنا ځثر رو والے رو والے شهدا خپل رو والے مشهور خلک پيشوایانو رو والے پنځي خلک راواله شهدا په معنا د علما یا په معنا مشرانو دي یا په مشر د دین په معنا د دیوتانو دي چې کوم فرنګ ستا سو امداد دی او پیتته د قرآن نار ود غرو بل شهدا انکم لا ينخلو من دون الله ما سودلنا ان کنتم صادقين کچريت سريشت میخه خبر کې فَلِلَّم تَفَالُ قِتْرَ دَارُ مُنَ قَلَّلَا فَرْمَي وَلَن تَفَالُ هِرْغِزِ نِشَ كُولَ اندَكِي قَتَّ كُنَارَلِتِ پَس دِيَاوَ يَرِگِ دُور نَا لَتِي دَاوَر نَا وَقُودُ هَنَّاسُ چَخْشَا گَدِوَانَاسُ يَنسانَكَ إِنسانِي چې د فرض د کاپې تیار شوه د مسلمان نو آریزی اړیزي ترسوځي مسلمان نو بګي اړیزي ترسوځي او د خپل بنا د ورژنه چې د ګناه پاک شنو بیا بیا الله تعالی نو کور اصل کې د فرض د کاپران اته ارشه تاسو ګورئ نه به د او کار د پاري کومه د جنګی سړی بل کاروماله دیو سجونی اوره الله تعالی او اړیزي تور د بل شی د فارسي کې استعمالي زلور د خو باید دې په صالحی څنګه مریږي اريزي تور په دې ډول وکولل په جهنم اصلن د کافرانو لپاره مسلمان به اريزي تور پکې سویږی د خپل منادا وجنا دا مخکې زورونه د سجر تخفيف او خرو بیره دا اخرت یې الله ورکړه د قران اسلوب او طریقه دا کل کله او یاری بیانی کل زیر ورک نور په دې بشارت کې مسلمانان مسلمان دي و وبشر الذين امنوا و زروا رکات سنتا من جه ما نه ورده و عاملوا الصالحات و قري بنه که صالح عامل دي په چې په طریقه پیغمبري ا په طریقه پیغمبري هغه د صالح و نه عامل ول کی پیغمبر سټم په کډیا وختم کې سو رکړه مثلا پرزمو د مازیګر سلو رکړه د کډ واعملوا الصالحات يوكرینی نک ان لهم بشکرید پارا جنات نداون دی تجری چ وی دی وامن کا فیها لان دینا الانهار دی دنا ولما هر کل رزق اوچور پرشدیتا من ها دینا من ثمرات دی میو نارسکن بتور خراق قالو دی بو هی هاغل دی لذی الذی اشری من قبل جمکر پرشیو من قبل لان دینا نو لاند د دينه دومله بلې یو خدای د دينه مخکمنه دنیا ته دا, دا, دا, دا سیوان میوان را کړل شو جنت تم را پوزیشن الله او سوپر مین او تو به هم متشابهه دا هغه نه دي کوم در پېښې وي دا صرف رنگه غوښره مشابه دي اخوان دې بدن نه اخوان به د جنت ته میو او هغه رنگونو کې بدلې پېښان دي سره نه يرهمه نه سره دې تیریږي چې څنګه خطرنا کیه تیریږي نو بالکل یہ بجا سی بور سر مانوسی عادت کئ او ان بت خون چې د خون په ونه لیکا خون د جنت میو ا په بہترین خون دی ندی بویدا هم ته مخکرات نشو او به مطلب دا دی چې د همو کسارو په جنت کې راکښې او همو سم سه وي نو چې خون دی وګری نو خون باندې نه ونه لیکا نو خون به ته سارنی یو شانیده ماخمی ماجګری په اگر جنت خوراک ټیم اقابا بدلی جو مختلف اٹیمون بانے بین قال کوراک پی قالو دیباوائی حاذا الَّذی داوشه دیرز کنا چلا کرشو موتا من قبل اولان دیدینا واتو والکش بی بی بی بی بی بی بی پدیسرامت و شابحاً پدس حال کیچی دی دی پشانو دا سنو خان کی سرد دی پشانو و لہن دید پارا بی بی بی جنب ازواج مطهرتن بی بیان فاکی بی و دا دنیای هر قسمه زندگی مچېره اغه هندې نه پاسته ټکوانی دي خولې دا دنیا ظاهر ټوله زندگی دي ندته نو کو دنې بي بياني نو مطهره تن پای کې نو کو جنتی بي بياني نغه پاکي دا مخدنا الله تعالی پاکې پېنځي ولا هوننی نه فرط بها جنت کې ازاج مطهره تن بي بياني پاکي وي او هم دیو دی جنت کې خالدونه هميشه هميشه وي نو ګور دریسونه دی انسان لپاره په کار یا د نکاسه سٹم په کار دی یو کور په کار دی یو پرا په کار انسان لپاره یو کور یو په کور بیا یو ځړې یریږي چې صحیح رحم حق پور ودانې نو بیا بی بی بی بی نو بیا په کار نو اګام هغه چې ځړې پور جوړیږي نو لګمو ده بعد مرشه قبر یا روښی یا ختم شي ادا سے بنی پڑے کور کے جنت دے کور کے دے با ہمیشہ ہمیشہ اور ددچی کما خزائی آبا ہمیشہ ہمیشہ وَهُمْ تِيهَا خَالِهُنَا دیبا دی جنت کے ہمیشہ ہمیشہ ہی حدیث کے رائزے تھے مسلم حدیث تھے ہاں جنت بارک کے رائزے جنت پوراکونا جیبا دی بیمیانی میں جیبا دی مسلم حدیث تھے صحیح حدیث تھے جیابر ابن عبداللہ پیامبرلہ چه احل جنت خوراکم پا اسکاک بام پا بلایا بولون و لایا تغوتون نبا جکم دے وارو بولکی نگل بے بولکی او دا ترانگی نبا دا پوزی دا گندگی رجی ولایا بزکون او نبا دکانی تکی بزاک دکانو تاو او دا دی توعام رسنگا تو دا غکی گی توعام نسنگا چه توعام دا سه پا اسانا بانده توआम باندې دېدا سبا اسنه باندې حزمیږي یو ډرکیب وي جشامه کووله نشای یو ډرکیب وي یا کوله براشي توامبا ابه حش الله کله کذر دې باندې دنیا یې دنی مېو دنی کې الله کله دغه قسم مواد کړه یو لذت او طاقت ته بدن پوری دا غیر پر لا رمشته او یو پدیږي زفی اجزادي چې کمه د جنته پیوی دي نه پای دغه دا بلانی پیرا کوم څه سره یو بس خالص طاقت بدن کې بحل حدم صرف کولا یا او ڈرکی برایشن ڈرکی دا میده چی ساوا لیون انسان ڈرکی و بیدا گیر دا ڈرکی و بیدا دا میده سا دخوا نو اغان انسان ڈرکی و بیدی سوا با حاضی مرایشن حدیث کی رازی ابل حدیث تے متفق حدیث تے بخاری کی مرویت تے اس لئے اندوال را وڑے گئی پیام برلی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھمائی چی خوایث نو علی صورت القمر لیلت البدر نا سپومی رسوار لسمی سپومی چیدہ سبب لکیئے او بیا دیر چمکیدون کے سطورے علی اشد دی کاؤکا بی درویی متی سما ازا آتن نمبر خلق چکم جنت کے دویم سٹک دویم مرتبہ کی دی ای بدا سی چمکیدل اکا اسمان کی چمکیدون کے سطورے زیاد چمکیدون او بیا پکی نوری خبریم او الله تعالی کی بالکل اعلی خلق رجل واحد دیو شریف شان على صورت ابيهم سورۃ خلق کر آدم علیہ السلام ستو نظر عرب سما قدش پیته زیکھا نا متفق حدیث دے بخاری و مسلم تو تاس وے جنہو بندے جانی جنت و طول و دین تے جٹول والی نہیں او بدنخاری جو بگدین گی نیم پشکال فجیلہ نا پیٹول دنگی نا اگے کدیہ یور یو ر ویتین امرز یو ر مسلم ر ویت مسلم کی دا روایت شتا انص ب حوالہ باندې راوړل جنت کې یو بازار او خلک باوی ته ارج مراجي نو فتحبره شیمال اړیکې په هوا چلیه هوا چې هغه هوا د دې په مخونو په کپرو باندې ولګینې خو سن به د کپلوم سی واښې او د مخممو سی واښې ته دا د ځکه ځکه ځم بل بازار ته شي ځان نه میکوالفست کول لپاره تنظیم تسلې ځان فست کوي کپڑے ځان لوالي نه ځاوي ځان لوالي زن ځان لوالي هر څه بنيج بازار ته بلل شخصونه میکو د ویل نه نه ځان لکه او ته ځان له کپره او ګړې نه بس بازار ته چاګي ته سموره سي دي مسکو درتي تر دا هوا چرواجه دي بس د خځه به میکو چې بلاخست شي او سړې بلاخست شي امر مې نن چې هسته شي او پر تراش خځه ته وته خریب بازارونو ته زيارت کوي چې کله سړی کلی اوړ شي شخص وټووري نو دلی حسن منور سی وای په انتهايي سی وای بلکې خذق حدیث کې راځي اې ووته یو الله قسم په الله لکد ازدتم تاسو خو سوا کړل ده ده جنا فستن او جمال زمونږ واپس وړي فستره راځي ډېر پښتې ها نو داسې بازارونو کې الله تعالی ته اکر چې ډېر انسان خایستې وای کی میک اپ ادر رنگ جامو کپلو وغیرہ د خاص سامان ته ضرورت نه جنت هغه نعمتونه هغه همش همه شي او داسې نعمتونه دي چې څملې کوله نعمتونه نه یې نعمتونه کې تطبیق پاتل ان الله لا یستحیی ایبر ومثلا ان الله لا یستحیی الله حیانه ان یو حدو چې سړی او شرمیږي سړی شي رنگي بدل شي دوجي د یو کار نه یو کار کوي یعنی کله کله خلق برا شندا کار دوجنه هغه کار دی فری دی له کوم خياراله د کار می پره سړي باندې یو کې پیټ تر شلا د دینه پاکه حياتي سلوک نه یو کار فری دی کله حياوت نه یو کارو کار می پرهول دی نو لړی لازمی معنی پرهول نو الله نے پرې د ځکه بیان کړ یو مثال بعض وطن د حيا د د لوی مثال بیان ما اصل کې مسله دا وه مثال دا یاځي په الله تعالی په قران کې نجولاني مثال ذکر کړی د مچ مثال یې ذکر کړی اده ترنګي دا, دا مچ مثال یې ذکر کړی اده ترنګي د مختلف مثالونو ذکر کړی مثال دی میږي دغه مثالونو چې الله تعالی بیان کړو د موشرکان او بیا د يهودانو باندې الله تعالی د بیس خصيصو ذکر غورو دی دا نه الله کتاب دی په دې کې داسې ذکرونه راځي د عام شي او د مچ ذکر رازی. اومشریکانو به موږ د ځخه عبادت نه کو چې د ماشوم چانه ذکر نه کوي زه کوم کاروم مثال هجر د خراب شي مثال ورکنه د ګندګې سره ورکې د پاک شي مثال ورکې د پاک شي سره ورکې مثال کې هدا قانون نه مثال هدی په نړۍ کې یو کلی شيخ تارینا داوی مثال تور کې د مخصوص معلوم شي سره نام سړی ته معلوم شي هلک پلانکیش شاید سی کپټان د کومه چمکی نو کپلانکیش چانیلې په تاسو ته ویل کېږي هغه تاسو چې په دې کې دي یوه مثال په دې د فارغ یو کلیشه ظاهر شي یو فطشه و زهاد فارغ سره ورکو شي یوه مثال د فارغ د زهاد دی نو چې د ګندښه و زهاد کینو ګند سره به مثال ورکم او چې او جن حکیم شه مثال ورکم د معمول شي سره به مثال ورکم چې له وی شي مثال نې میثار که کې کومه ملشي سره مثال ورکړي دا د عزت کې څه کمې او پرېکړه نه مثال په درې د پاره د وضاحت ان الله به شکال الله تعالی استهین دی ایه پرېم مثلا دا چې بیان کیه مثلا ما یوم مثالو بعضه څنګه ماشي په ما په هغه پاس دنه څه کې د دین د لګوي شي من لوی نه اچا کس انه الحق و ذا مثال بين الريال حق من ربهم ده حقیقت ده جانب دربد دینا و اما الذين عيا کساني قبر چکو پرکل ديته بولنا بس ديواي ما ذا اراد الله و سيرادا کړي دان تا بها ما سلا پدي بي سالبان دي الله جواب ورکي چې پدي سر ډير ګمراشي و ډير پدري ننته سوبي ګمراشي او مسلمانان اوی د الله خبر حق او باندې نو داږي په ایمان کې جعفر علی داږي ثواب شي قرآن د سند باران نه ها باران د شریعه په ډیران ورګن خوشبوئی شي په ګل ورګن خوشبوئی شي نو قرآن نه چې کاپې په وایې کی بیزتی کې کله نه کول اند کېږي خو داغه د اخرت عذاب لا لا سیوا کفر لا لا سیوا مسلمان چې شو عزت د ثواب لا یذل اللہ تعالی گمراہ کی بھی بنی سرا کثیرن دیرورا وہ ہی ہدیت کی بھی پر قران فرا کثیرن دیروتا و ما یذللو ان گمراکی کی بھی پر قران سرا ان الناس مگر فاسکان د حد نوتن کی خلق او فاسکان جے اللہ حکم کری دی اللہ حکم نمزی فاسکان سوتی اللہ سیفت bæنے الذین کذونا اللہ اذا کساند چماتی واد اللہ تعالی مین باندې فکر واستو چې مضمون تولد دی نا ننکه اصل کې شی ماتو نکز واده کومه مواده مراد یا زلیوا دا مراد دې چې الله تعالی کله ادم اسلام مشانه را پیدا کړ دی میګوم راواړو واړو شکل انسانیو او الله دې په نوواده واسطه له ستو رب انسانانو وی بلا زموږ را به الله پیغمبران رسول الم منتایا ده موسی علیہ السلام خلقوم تعالی کتے پیغمبر علیہ السلام منت قرآن کې چې الله تاس نوعده غسه د توادي نو مرادیا ده یا د توادي نو مراد دی يهوديان نو الله تعالی وعده راستي عيسای نو ده خلقته مراد ته تورات کې دی وعده راستي او مضبوطه واله يهوديان او هغه وعده دی ماته کله پیغمبر علیہ السلام نو دا رحم یو واده ایا بعد یو دا ماوی د وادینه مراد زمو استاد اسلم شیخ پوری شهید رحمت الله تعالی علیه د کراچي استاد دا, دا تفصیل د تسهیل المعن ائی کای لګلی د وادینه مراد عامه و بعضی وادینه زمو استاد خپل مسکینو د هم ماتولنی فکر یو زمو استاد الله سره واده ایمان د پران او دا هغه د حکم نه پاز بکو دامن نه ماتو ټول وادینه مراد, دا مراد دا. اللذینا پاسکانا کسانیان کبونا چی دی ما دی آهداللہی وعدده اللہ تلا من بعد می ساکی رستود ما تولد دینا و دا اللہ وعدہ آغے اللہ دان حکم کرد چی خبول کروا دو مخالفت ما کبو و دا اللہ سر وعدہ دا اللہ پا پیغمبر بانی ایمان اوان راولانی ندی دا وعدہ ماتا کرد و پیغمبر الاسلامی ایمان نورده و ایک داؤنا دی کتکی ما غشی امر اللہ و بیچی حکم کرده اللہ تلا پاگسرا ایو خلافت دی دیوځه کریشی چې تکمشي الله حکم کړه دیوځه په حکم کوي کړه دیوځه په حکم دا کړه دی چې پیغمبر علی سلام باندې ایمان را سم چې په پیغمبر ایمان راول دی هغه سر دا ایمان یوځای کې پیغمبر ایمان دیوځه کول مطلب دا وي قطع نادي کټ کای ما چې امر الله بهې چې حکم کړه دی الله تعالی اسنا یو د مخپل پیغمبرم ایمان راळे نو الله فرمای د کفاسکین هغه کسان دي چې په دې پیغمبر ایمان لرالي وېکسدون بِلل دیوبې فساد کوي په لار دې بزمکه کې ګناونه سرا فساد خرابې تللی کی نو تل ارض زکو جسمات دې هدي فساد نشي کولی په بزمکه کې د بروانې کوي ګناونه کوي خرابول ولای کذا پسنجکم دی هم الخاسرون هم دی تاوان یان دی کای پتک کونا سنگ کو پر کوئی پاللا باندې دلیل قائم شو پیدا کریم الله اسمانم درلال پیدا کړه زمقام درلال پیدا کړه دار زکم در کای جنت نو بندر کینو لیکو پر کوي کای پتک کونا سنگ کو پر کوي بالله الله تعالی باندې و كنتم ما تنوتا سملوي دنتن مراد ملوي انګلار بشاګانو د مور پسینو کینو د کوي आिया कोता जी प्र पर हिमु दमेनु के वत मदा स हमंवातरनत के ल्यारानु पशा के फफिया कोने जवंदीय क्य पर हिमुरु दमेंदु के समायमी तो क जवंदी क पर हिमुर दमेंदुत्ोंप दुनिया के द्वार जैनों के जवंदर को इंसा नवर गेाकिन जंदी दुनिया त्ररा शि जी संमायमी तो कं्या बता सु की से कलम ثم یحیيكم بیا تاسو ژوند کیرو ست د مرګنا ثم الیه ترجوونا بیا الله تعالی ته واپس شه الله وکي په تکرون جب خبره پر د لایل دی بیا موږ پر کوي نو کفر مکا وې د دې سره نور نه مونږ ذکر ته تاسو نو وې نو وې په لار په بدن کې موجود دی بیا الله تعالی د مور بدن تراوسته مورګه کی ژوند دی دنیا کې ژوند درکو بدر کې الله تعالی بیا بسکه خان و اللہ دا ور پر پچور ایمان راو بیاخره کبدلی ذکر کې کفر نه دی بکا وللنی اللہ تعالی ذاته خلقل کوم چې پیدا کړاستا زبره پر دی لکم لبستو پر دی بشار دا د پارا پیدا کړو تاسو د کائنات پر نه پیدا کړی کائنات تاسو د پارا پیدا کړو وللنی اللہ تعالی ذاته خلقل چې پیدا کړاستا زبره مازنا بلا دیږي کې کومه کې جميع انولو دا حیوانات پیو پر ندیو سمندرونو دی او کوټی دی سمست ویله سما بیا الله تعالی استوا او برابر شيله سما اسمان ترتا استوا څنګه وکړه بس دا, دا الله صفت استوا کما یلي کوم نشاني چې الله شان سره مناسب د چیز پیدا کړه بیا الله تعالی استوا او اسمان دا الله صفت دی کوم خبرنه کې چې برو خطو دا شواغه شو بس دا بکو وایې چې دا الله شان سره مناسب سمستوائل السمادی اللہ تلائی استواؤ پر آسمان تربتا برابر چاہ سمان تربتا پس بواغننا پس برابر اکتی لرہ سب آسمان واتن بو آسماننا وہ محضمت اللہ تناج دے بے کل شین پار یو شیبان یالی ان علم لرم